Розділ 4. Корисні наслідки вищої культури Місяці дозрілого чоловіка М.П.Д. Мур провадить далі Зворушлива гінсманова промова Поминки, прекрасна міна, Віднайдена киць, -киць та ног. Усе це викликало в моїх грудях бурю найсуперечливіших почуттів. Тож я, як кажуть у буденному житті, не знав, де дітись, І з безмірної душевної тривоги Ладин був опинитися в льоху, в могилі, як мій приятель Муцій. Мені дійсно було дуже погано. І я просто не знаю, що зі мною сталося б, якби в мені не жив справжній високий поетичний дух, що відразу щедро обдарував мене віршами, які я не забув записати. Божиста велич поезії виявляється насамперед у тому, що складання віршів, хоч Рима інколи виганяє з тебе сім потів, дає дивовижну душевну втіху, яка переборює кожне земне страждання, навіть, кажуть, голод і біль зубів. Хтось, коли смерть забирає в нього батька, матір, дружину, які належать у таких випадках, сам мало не помирає з розпуки, проте думка про чудову жалобну пісню, що вже снується в його душі, Завжди дає йому розраду, він знов одружується тільки задля того, щоб мати надію ще раз спізнати таке трагічне натхнення. Ось ті вірші, що правдиво, здійсно поетичною силою віддають мій стан і перехід від страждання до радості.